Йому начепили на шиї залізне путо. З ним він їв, спав, ходив у гості, мабуть не ходив, жив. Всі ми в путах. Нам нав'язують чужі звичаї, чужі закони, а ми маємо не гірші свої звичаї, котрі не вчать зазіхати на чуже, а вдовольнятися нажитим з власної ниви. Дітками, дружиною, яка в нас не наймечка, не рабиня, наші закони не вчать за жерливості, захланності, і пісня наша легка та вільна. Повітря й далі пахло медом, але той пах був нудавим і давким. До рідного села, до неньки було зовсім недалеко, і мене почало обіймати хвилювання. Просто збору в'їхав у село. Вулиця починалася в лісі, хати стояли спочатку однією стороною, а потім двома. І всі якісь обтіпані, чорні, деякі зовсім не мазані, здебільшого без огорожі, хоч довкола шумів ліс. Подвір'я порожні, в бур'янищах. З затинка виглянули дві дитячі голівки. Продибала до хлівця баба в сородці без запаски. Замекала під бузиною коза. І знову. Мертвотна тиша. А попереду лунали якісь згуки. Неначе молотили в два ціпи. Я погнав коня швидше. Виїхав на виганець, від якого розбігалися в боки дві вулиці. На розі стояла висока колоня, під нею – Купа колоддів, біля колод гурт жінок. Та два чи три діди, а навпроти, під новим високим тином, проводилася екзекуція. Двоє чоловіків тримали за руки та ноги жінку. Вона лежала до лілиць, третій шмагав її по заголеному тілу нагайкою, ще один сидів на моріжку, мовчки смалив коротеньку глиняну люльку. Жінка вже скричалася і лише зойкала та скидалася всім тілом. Екзекуція щойно скінчилася. Рябий у високій цірій шапці дядько з рудою бородою скручував на держак карбача Зміюку на гайку. Двоє інших відпустили жінку. Подіставали люльки. Виконали роботу, можна й закурити. Жінка повільно підводилася, спочатку втерлася в землю руками та стала на коліна. Далі погойдуючись, звелася на ноги. Я побачив її червоне в плямах обличчя, і її великий живіт. Жінка була в тяжі. Побачив ямку на тому місці, де вона лежала. Ямку вирили й поклали її туди животом, сердобольні екзекутори. «Нехай бидло плодиться», – наказує пан. Так само, погодуючись, жінка пошкандибала до перевазу. Отже, екзекуцію було вчинено біля її подвір'я. Не знаю, за що вона прийняла кару, мабуть, не вийшла на якусь роботу. Те звірство облило моє серце кип'ячкою. Але в моїх руках тільки хворостина, і екзекуція вже скінчилася, і не можна мені ні в що ув'язуватися, бо ж маю добутися до козаків над трубежем. Серце мені калатало під горлом, гнав коняч валом, променув село їх хутірець, і кінь піді мною змокрів, та водив боками. Пустив його ходою, а далі зупинив зовсім, мусив дати йому перепочити. Попасав по схилу балки поміж тернових кущів. По той бік балки стіною зводився ліс. Чорний, непривітний, грабовий. В небі видзвонювали жайвери, а над лісом колами ходили кіпчики. Така сама балка і в нашому селі, тільки розлоїша. По ній тече невеличка річечка. Заросла ситнягом та очеретом. Подекуди вона розливається невеликими плесами. Село лежить хрестом, двома вулицями вподовж та поперек балки. Наша хата на хуторі, за півверстви від села. Також у тернових кущах, заростя глоду та здичавілого вишняку. Далі по згірку ростуть дикі груші, за ними ліс. На краю берези одна велика-велика, на ній хлопці та дівчата весною вішали вербову гойдалку. Парубки літали на гойдалці високо-високо, декотрі закручували повне колесо. Якось і я хлопчаком, коли не було нікого, вивершив те коло. Земля стала піді мною в сторч, а потім полетіла вгору, і дерева кинулися в розтіч. Я ледве втримався на гойдалці. І все-таки втримався. І тоді, мов би, переступив якийсь Пругу власній душі. Незабаром в'їхав у село Королі. Воно сусіднє з нашим. Я знав це козацьке село. За півмилі від Дніпра люди тут колись правді жили, як королі. Багато та весело. Та згодом вольних козаків перевернули в панщинників. Село оборонялося судами та зброєю, але всі суди стояли на панській стороні, а зброєю в пана було набагато більше, ніж у козаків і вистанули найнепокірніших, а решту зламали, зігнули, скрутили. Як же то впадає в око одміна між селом Вольним та Панщинним? Панщинні села похмурі, хати темні, під чорними покрівлями, плоти розгороджені, садки хирляві. А які храми справляли колись у королях? Які весілля літали по вулицях? Було, де політати село розкинулося поміж широких ливад та вигонів. Таких великих вигонів я не бачив більше ніде. На ливадах росли явори та липи, і літній пори село дзвеніло, неначе наче велетенський булик. Але що то за гомін на вигоні за зборнею? З одного боку вигону рядок тополь, з другого розкоп глинища. Колись такого не дозволялося, та глину брали за селом. На жовтому чопику глинища кілька миршових сосонок. Далі під гору пастівник, за ним дві купи хаток у вишняках. І що це під тополями? Чого топляться під горою чоловіки та жінки? Що вони роблять? Чому так тісно збилися докупи? Куди всі дивляться? Я зупинив коня й розглядався. Мене охопили подивування й тривога. На вигоні чинилося щось несосвітенне. Під тополями стояв обкладений кулями очерету і хмизом діз. На возі сиділа жінка в чорній, насунутій на очі хусті. Далі на дорозі зупинилася валка з горшками. Горщечники стояли біля возів з батонами в руках, спостерігали.